På små kullar i solen ligger några lustiga hus. Ja, de ligger där förstås när det regnar också. Ena huset liknar en stubb. Där bor lille skött, en rädd kanin som springer fortare än någon annan. I ett lustigt hus på pålar bor sköldpaddan skalman. Han uppfinner de märkligaste saker och har det mesta inne i sitt skal. Av alla sina uppfinningar tycker han bäst om mat- och sovklockan. Den ringer när det är dags att äta och när det är dags att sova. Nu är det dags att sova frukost. I ett bulligt stenhus med mossa på bor Bamse. Varje morgon klockan åtta vinkar han upp mot Höga berget där gamla farmor och katten Jansson och husmusen bor. De vet att han vinkar då och vinkar tillbaka. Så gör de även om det är dimma och mörkt och de inte kan se varandra. Det känns tryggt på något sätt. Det är farmor som lagar den märkliga dunderhonungen. Den som gör bamse till världens starkaste björn. Världens snällaste björn är han alltid. Äventyret som du nu ska få höra- är från tiden innan Bamse och Lille Skutt- träffade Brumme Lisa och Nina Kanin- och flyttade ihop med dem. Det började en morgon- när Lille Skutt arbetade i sitt morotsland. Katten Jansson och husmusen tittade på. Katten tyckte det var roligt- Men husmusen gillar morötter och fick en att gnaga på. Smaka Jansson, sa husmusen. Usch, nej, fy, musmat, förnyste katten och tänkte gå därifrån. Då hördes ett otäckt skratt. De tittade sig omkring alla tre, men kunde inte se någon som skrattade. Kanske spöker i luften, sa katten. Nej, säg inte så, pep husmusen. Lille Skutt kände att något hände med hans öron. Han rusade in i stubben och såg i spegeln hur de förvandlades till morötter. Vi går härifrån, sa katten. Smyger härifrån, sa husmusen. Och de smög, tills det hördes igen, skrattet. De hoppade in i buskarna och kände på sina öron. Mina är som vanligt, sa husmusen. Inte mina, de sticks. De håller på att förvandlas till... Ja, kaktusar, jamjämrade katten. Lugnade Jansson, det är taggat på buskarna som sticks. Dina öron är precis som vanligt. Nu hördes ett annat konstigt ljud. Ooh! Var det en häst, eller en åsna, eller en gris som lät så där? Försiktigt kikade de fram ur buskarna. Ola Gräbling var ute med deras lilla åsna. Åsnan skrek som en gris, och det var just vad den blev förvandlad till. Katten Jansson och husmusen sprang in i stallet för att gömma sig Där sopade Michelina golvet Och nu hördes det igen Michelinas svans blev till en kvast Tjusigt, tjusigt flinade vargen som tittade in genom ett fönster Men han skulle inte flina länge Där var skrattet igen Hans svarta skinn blev rött. De kommer att tro att jag är en räv", muttrade han. Men inte nog med det. Han förvandlades till en ballong. Hjälp, jag går till väders. Jag vill ner, brålade han. Vad hade då Bamse för sig den här morgonen? Precis det vanliga. Efter att ha vinkat till farmor på Höga berget åt han en burk dunderhårnung och gick ut för att hjälpa sina vänner med sådant som bara världens starkaste björn klarar av. Igelkottarnas bil hade kört i diket. Han lyfte upp den och bar den till bilverkstan med hela Igelkottfamiljen i. Tack! sa herr igelkott det är tur att vi har dig en annan gång hjälper ni mig sa Bamse och fick syn på ballongvargen han sprang för att hjälpa vargen lyfte ganska långsamt men Bamse kunde inte nå honom från marken så han kliv upp på en tunna klättrade upp på stalltaket tog ett järvt hopp och fick tag i vargens svans Hoppas jag att jag inte följer med honom upp, tänkte han. Det gjorde han inte. De dalade till marken och Bamse band fast vargens svans i en stubbe. Men vilket eländ! Jag vill inte ha morötter till öron, skrek lille skutt. Jag vill inte ha kvast till svans, skrek Mikkelina. <skratt> Grymt skriade åsnan som inte ville vara gris Bargen vrålade utan ord Han ville inte vara ballong Bamse kliade sig i nacken Här hjälper det inte att vara dunderladdad och Jag vet inte vad, sa han vi, vi får fråga skalman Så Bamse, lille skutt, katten Jansson Och husmusen gick till Skalman som just höll på att uppfinna en självlärande läxbok. Man skulle bara lägga den under kudden på natten så kunde man läxan dagen därpå utan att behöva läsa på. Skalman har väldigt många böcker. På hyllor, i lådor, i travar på golvet, i kylskåpet, i sängen, i skafferiet. Alla ser ut att ligga huller om buller. –Ja, vi får titta i trolllexikonet, sa han. –Kan du hitta det i den här röran? undrar Lille Skutt. –Självklart, jag vet var varje bok finns, sa Skalman. Höjde ena ögonlocket och tittade på Lille Skutt med sin typiska fråga inte så dumt blick. Han hämtade lexikonet i garderoben. Fläddrade en stund och sa, här har vi det, häxan Hia Hia i trollskogen. Hon har ett förtrollande skratt och är mycket farlig. Hon har inte trollat på hundra år för hon tappade sina grejer. Nu har hon väl hittat dem igen, fortsatte han. jätte usch, usch sa lille skutt. Ja, vi kan ju bli förtrollade allihop, sa Bamse. Jag ska gå till Trollskogen och sätta stopp för den. Ja, ni följer väl med? Ja, självklart, sa Skalman. Trollskogen? Usch, nej, inte jag, sa lille Skutt. Hans öron fladdrade av förskräckelse, nosen darrade och knäna skakade. Du måste, sa Bamse och klappade sin lille vän på axeln. Ingen springer så fort som du när det behövs. Då är du bäst. Ja, ja, ja, men jag är nog bäst på att vara rädd, suckar lille skutt. Öronen, nosen och benen fladdrade, darrade och skakade ändå värre. Och ni två, små, Bamsi tittade på katten Jansson och husmusen som ivrigt skakade på huvudet. Nej, ni slipper. På ett sånt här äventyr måste Bamse förstås ha med sig dönderhonung. Så de gick först upp till gamla farmor på Höga berget. Tre burkar, sa farmor. Minst tre burkar, men först ska ni äta pannkakor. Man vet inte vad de har för mat i trollskogen. Ingen gör så goda pannkakor som hon. Det tycker alla. De dukade genast hennes stora köksbord, satte sig runt det och väntade. Nu kom farmor med pannkakorna. Då hördes det förtrollande skrattet igen. Vem av oss blir nu förtrollad, sa Bamse. Ingen av dem. Pannkakorna blev förtrollade. De hoppade upp och ner på farmors tallrik. Och flög ut genom fönstret. Hia hia hia, hia hia hia! Hia hia måste vara här utanför. Kom, grabbar. Nu, nu tar vi henne, sa Bams och sprang ut. Lille Skutt hoppade efter. Men skalman varken springer eller hoppar. Han tog fram sina redrimna rullskriskor. Och de är det fart på. Men skrattet blev svagare och snart hördes det inte längre Vilka bra att vi ger oss av till Trollskogen med detsamma Och får det här gjort Vet du vägen, skalman, frågade Bamse Självklart, sa skalman Och tog en karta ur skalet Se här, genom vargens skog Över mörka bergen Förbi trollens vaktborg Genom gröna dimmans pass känner man där. Lille skutt måste hålla bams i handen när skalman visade på kartan. Det lät för otäckt för en liten rädd kanin. Du måste lova att hålla mig i handen hela tiden. Lova det, sa han. Och Bamse lovade. Gamla farmor följde dem i sin kikare- När hon inte kunde se dem längre vände hon sig om och gjorde en förskräcklig upptäckt. De glömde ta med sig dunderhonung. Bamse kan inte jaga häxan utan dunderhonung. Spring efter dem med den, sa hon och ställde burkarna på katten Janssons lilla blåa kärra. Katten och musen försökte tänka sig hur troll ser ut. De blev väldigt rädda för vad de tänkte Bamse, lille skutt och skalman gick genom vargens skog Och kom fram till mörka bergen som är branta och besvärliga Vinden kött och pep i ihåliga träd Dimmor svepte ner och gjorde att de knappt kunde se varann ibland Håll mig hårdare i handen det Lilleskutt Äntligen var de uppe på slätmark Fast bara en kort bit Framför dem låg berg som ingen kan klättra över Men det finns ett smalt pass genom bergen Gröna dimmans pass Utanför det ligger trollens vaktborg Vi kanske kan smyga oss förbi Och började Bamse men avbröt sig tvärtom Min dummer, jag glömde honungen. Det är nu som du är så bra, lille skutt. Spring tillbaka och hämta. Ensam, den otäcka vägen, aldrig, protesterade lille skutt. Du springer dubbelt så fort som jag, sa Bamse. Fem gånger så fort på den hemska vägen, sa lille skutt och satte full fart. Du är en kompis att lita på. Det har jag alltid sagt, ropade Bamse efter honom, men det hörde inte Lille Skutt. Då ringde Skalmans mat och sovklocka. Tid att hämta kraft, sa han och somnade. Medan Bamse väntade på att Skalman skulle vakna och att Lille Skutt skulle komma tillbaka bestämde han sig för att titta lite närmare på vaktborgen. Det Skulle han inte ha gjort Han gick förbi borgen Ända till gröna dimmans pass Ingen syntes till Vare sig utanför Eller i något av de många fönstren Det kanske är tomt Står här bara för att skrämmas Tänkte han Men kände samtidigt en stöt i ryggen Han vände sig om. Där stod tre troll med långa lansar riktade mot honom. Får man inte gå in i trollskogen? Frågade han. Och trollen skakade på huvudet. Mm, då går jag väl tillbaka, sa han. Och tänkte att när lille skutt kom med dunderhåning så skulle det nog ordna sig. Men så lätt gick det inte. Nej, nej. In i borgen, sa trollen och med spetsiga lansar riktade mot sig från tre håll kunde han bara lyda och marschera in medan vakttrollen sjöng sin soldatfoniga marsch Här kommer trollens kompani Här slipper aldrig någon förbi Vi kan marschera oss Och glänsa i all vår prakt Och sjunga exakt i takt Vem vaktar passet natt och dag? Jo, det gör prollens vaktbolag Banser blir fångad med stor elegans Vi sticks med vår vasallans Så här har han ingen chans Låser de in mig här kommer jag nog aldrig ut Tänkte han Framför honom låg en lång, trång gång. Från den gick andra gånger åt alla håll. Hela borgen var som en labyrint. Plötsligt rusade Bamse från de tre vaktrollen. Tog av in i några sidogångar och letade efter ett fönster. Jag måste försöka hoppa ut, tänkte han. Där är ett. Men då kom andra vakter i vägen. Han sprang åt sidan upp för en trappa. Och snart upp för en till Jag måste hitta trappor ner Annars slår jag ihjäl mig när jag hoppar ut Men hela tiden jagades han högre upp Högre och högre Genom gångar och sidogångar Och så trappor, trappor, trappor Plötsligt märkte han Att det var tyst bakom honom Ingen jagade honom längre En tjock dörr stod öppen mot ett rum. Där inne såg han en säng, en gammal träskista och ovanför kistan ett fönster. Han sprang mot det, men innan han kom fram till det hörde han hur dörren slogs igen bakom honom och hur trollen la en bom för. Han kastade sig mot dörren och försökte pressa upp den. Det gick förstås inte. Han var ju bara en vanlig liten björn som inte alls var dunderladdad. Det fanns inga glasrutor utan bara tjocka galler för fönstret. De satt så tätt att han inte kunde tränga sig mellan dem. Och murarna var så tjocka att han inte kunde se neråt. Allt han såg var himmel och moln. Alltså visste han inte att han var fången längst upp i höga tornet. Därifrån hade aldrig någon kunnat rymma. Bamse satt topsjunken på kistan. Vad skulle han göra? Skalman är bra att hitta på. Han hade säkert kommit på något sätt att fly, tänkte han. Men jag är inte bra på det. Och här sitter jag ensam med mig själv och vet inte vad. Han tog av sin blå luva och kliade sig i nacken. Det hjälpte inte. Det kom inga bra idéer för det. Inga dåliga heller, förresten. Med tom blick tittade han på luvan. Och så luvan. Luvan. Om så kanske Det var nog ingen bra idé men han hade ingen annan. Och så. Lille Skutt hade tur. På vägen mötte han katten Jansson och husmusen med honungsburkarna. De gjorde sällskap den otäcka vägen tillbaka till Skalman. Och alla tre var hela tiden räddare än räddast. De blev glada när de såg att Skalman hade vaknat. Vad det Ebamse? Undrar lille skutt. vet inte, sa skalman. Han var borta när jag vaknade. De tittade sig omkring men ingenstans såg de Bamse. Han gick kanske för oss in i Trollskogen, sa lille skutt. Ja, knappast, sa skalman och tog fram något ur skalet. Han fällde upp det så att det blev större och större. Vad är det? frågade Lille Skutt. En kvattrokik, sa Skalman. Såg att Lille Skutt inte förstod och förklarade. En kikare för fyra så kan vi titta alla på en gång. Åtta ögon ser mer än två. Jag har inte åtta ögon, sa Lille Skutt. Men så förstod han vad Skalman menade. Vi, vi har två ögon var, Och det blir tillsammans åtta mm, Duktigt räknat, sa Skalman Men Lilles Gutt var inte säker på om det var beröm eller tvärtom De lät kikarna svepa över borgen Och till slut såg de alla samma sak i översta tongluggen Bamses blå luva Han hade bundit fast den där För kanske, kanske, tänkte han, skulle hans vänner upptäcka den. Skalman tog en pilbössa och en lång lina ur skalet. Han band linan vid pilen och sköt iväg den. Pilen flög över huvudet på Bamse och fastnade i dörren. Bamse hålla in linan. Jag tror jag vet vad som finns i andra ändan. Jag litar på skalman, tänkte han. Och visst var det en burk dunderhonung. Bamse åt och sen plockade han hur lätt som helst bort gallren. Band linan med sängen och klättra upp i fönstergluggen. Han tittade ner. Det var vådligt långt till marken. Till och med underladdade bamset tvekade. Men det fanns ingen annan väg tillbaka till vännerna. Bäst att inte titta ner tänkte han. Klev över fönsterkanten och började klättra. Allt skulle säkert ha gått bra om inte ett vakttroll hade tittat ut genom ett annat fönster just som han klättrade förbi. Vakttrollet slog larm och nu blev det liv i borgen. Det kom troll från alla håll Och precis när Bamse var nere hos sina vänner på marken Myllrade de ut med sänkta lansar Så ruskigt, gnällde lille skutt Katten jamade och husmusen pep, båda lika ynkligt Skynda er, förlåt skalman In i gröna dimmans pass, så tar jag hand om dem, sa Bamse Skalman tycker att skynda är det fulaste ord som finns. Det var därför Bamse sa förlåt. Lille skutt, katten Jansson och husmusen rusade så fort de kunde in i gröna dimman. Skalman hade tagit av sig rullskridskorna och gick som vanligt utan att jäkta alltså. Bamse stod bredbent, tog spjärn med ena foten och sträckte ut en arm mot vaktrollen. De rusar rakt på honom och så låg de där i en hög huller om buller. Att springa på Bamsen när han är dunderladdad det är som att springa mot en vägg. har ja, förlåt så mycket men jag måste in i trollskogen och hitta häxan Hia Hia. Annars kan jag inte hjälpa mina vänner sa Bamsen. Han kollade noga att inget troll var skadat och så följde han efter sina vänner in i gröna dimman. Gröna dimmans pass det är inget trevligt ställe Stora skrämmande figurer dyker upp plötsligt Och ser ut som om de tänker anfalla Lille Skutt, katten Jansson och husmusen såg det inte alls De rusade förbi så fort de kunde Efter passet bredde dimman ut sig över en slätt Där marken är mjuk och det känns som om man ska sjunka ner i den Men det gör man inte De tyckte att slätten verkade utan slut och de visste inte hur de gick. Vi kanske bara går runt, runt och aldrig kommer härifrån, sa Lille Skutt. De skulle till att gråta alla tre när dimman plötsligt lättade. Nu såg de träd, och stora, mossiga stenar. Det här är nog trollskogen, sa Lille Skutt och de höll sig tätt, mycket tätt. In till varandra. Men var fanns trollen? Det finns kanske inga sa Lille Skutt. Katten Jansson och husmusen tyckte att det lät bättre än bra. Men naturligtvis finns det troll i trollskogen. Ögonen måste bara vänja sig. Och snart såg de att träden och stenarna inte var några träd och stena. De var troll. Jansson, viskade husmusen. Det är nog konstigt med svamparna. Vadå? De ser väl trevliga ut, sa katten. Pssst. Inte så högt. De kan höra oss, sa husmusen. Du tålde nog inte den gröna dimman. Du har blivit snurrig. Svampar kan inte höra, vet du väl, sa katten. Husmusen fortsatte att viska. De har flyttat sig. De stod inte så förut. Katten Jansson tittade på svamparna och nog verkade. Han gnuggade ögonen med tassen. Jo, visst rörde de sig. I ett höj förvandlades svamparna till små svamptroll som dansade runt dem och sjöng. Kapten Jansson och husmusen rusade förskräckta därifrån. Det var väl onödigt att, att skrämmas så där? sa Lille Skutt. Han blev så arg så svamptrollen blev rädda och förvandlade sig till svampar igen. Men så rädd som Lille Skutt var nog ingen av dem. Varför kom inte Bams och skalman? Och varför kom inte katten och husmusen tillbaka? Skulle han gå och leta efter dem? Nej, då missar kanske Bams så skall man honom. Nog bäst att bara stå kvar och, och vara rädd. Det var en sak som Lille Skutt inte visste. Och det var tur. Det hade nog varit för mycket för en rädd liten kanin att veta det. Hur man än går på den stora slätten i gröna dimman kan man hamna var som helst i trollskogen. Mm, Någ var det tur att lille skutt inte visste det. Plötsligt hoppar ett otäckt troll fram, ett smutsigt troll som det stängde gyttja ifrån. Hej, jag är lotis. Du är väl kanin? Fast jag har konstiga öron. Ja, ja, ja, hackade lille skutt fram. Jag gillar kaniner, sa Lortisen. Så bra, sa lille skutt lättad. Men när han såg Lortisen slicka sig av mun, började han undra om, om det var så bra. Vad menade den med att, att gilla kaniner? Och när den nöp lille skutt i armen och sa... Mör och fin, var det alldeles klart. Det här var inte ett ställe att stanna kvar på. Tur att jag springer så fort, tänkte lille skutt och rusa i Men där stod en ny lortis framför honom. Hur han än försökte smita stod alltid någon i vägen. Till slut var han alldeles omringad och kunde inte komma undan. Lorttrollen hoppade runt honom och sjöng sin dumma sång. kanske inte i träd, sa Lille Skutt och hoppade upp i ett. Där satt också en lortis som tog honom i morötterna. Lille Skutt var fast, och vad hjälpte det? Att han vrålade av förtvivlan. Äh, hjälp! Jo, det hjälpte. Plötsligt släppte lortisarna honom. Och rusade därifrån Lille Skutt tittade sig omkring Där stod skalman med en tvål i handen Ja, Lortiser är ruskigt rädda för tvål, sa han Hur hittar du mig, undrar Lille Skutt Du hördes, sa skalman Bamse kom ur gröna dimman till småtrollens alla lustiga hus. Några såg ut som svampar, en del som stubbar, andra som en trärot. Han gick från det ena huset till det andra, men såg inte till några troll. Inte förrän han kom till ett eländigt, trasigt svamphus. Man kunde se in genom hål i väggen, och därinne försökte ett litet troll gömma sig under bordet. –Hej, vad heter du? sa Bamse. –Rulle, pepte lilla trollet. –Vad har hänt med ditt hus? frågade Bamse. –Ett kolltroll trampar på dig. Är du kolltroll? Bamse skrattade. –Jag är Bamse och vill veta... Han avbröts av ett skrik längre bort i skogen Nu är Luring och grymmer här igen, sa Rulle Bamse gick för att se vad som stod på Två klunsiga troll trampade på varsitt hus Varför gör ni så, brubbar Bamse Vi kollar, sa Luring Hur hårt man kan trampa innan husen går sönder, det är kul, sa Grymmer. Om man inte trampar för hårt så kan man hålla på länge. <laughs> det är ändå mera kul, sa Luring. Nu ska vi ut på bus. Ja, nu ska vi och kolla riktigt noga. Vi ska ut på bus Klampa på i sus och dus Altym trampar vi till grus När vi kollar hus Foten går som en pistong For nu er det kolsæsong Allesammans på en gång Klampa, trampa, klampa, stampa Trampa, krampa trampa! Držte sa! Držte sa! Držte sa! Držte sa! Držte sa! Držte sa! Držte er, Držte sa! Držte sa! Držte sa! Držte sa! Držte Men inte förstod de dumma kolltrollen det. Akta så vi inte trampar på dig också, hotar grymmer. Skyll er själva, sa så kastade dem högt upp i luften. Jag är världens starkaste björn, sa han. Men jag är världens snällaste också. Därför tar jag emot er när ni kommer ner så ni inte slår er. De två trollen luffsade snopna därifrån. Kom inte tillbaka för då kastar jag i dubbel så högt och tar inte emot den er när ni kommer ner, ropade Bamse efter dem. Nu kom alla små trollen ut ur sina hus. De gjorde en tårta och medan Bamse åt av den sjöng och dansade de för honom. Allt var mycket trevligt, ända tills Bamse frågade Var bor häxan Hia Hia? Då försvann alla små trollen snabbt in i sina hus Bamse gick från hus till hus och ropade Kom fram! Häxan är inte här! Det är väl inte farligt att bara prata om henne? Hoho! -ho! Kom fram! Men det gjorde de inte Och Bamse gick vidare Han träffade många slags troll Och alla blev lika rädda när han frågade efter Hia Hia Till och med stora bergavt kröp ihop till en stor, mossig kull Bamse gick genom vänliga trollträdens skog Där träffade han katten Jansson och husmusen som jamade och pep i högans och glädje. De hade varit så rädda. Var är skalman och lille skutt? Frågade Bamse. Vet ni inte? Nej. då får vi väl leta efter dem, sa Bamse. De gick genom dystra trollträdens skog. De kom till ryskiga trollträdens skog. Då hördes det igen Skratt. Samtidigt kände Bamse en hand på sin axel. Det var skalman. Ja, vi hörde också skrattet och gick hit, sa han. Där kommer hon. Ja, där kom Hia Hia och minidraken, hennes lilla husdjur. Våra vänner stod gömda bakom träden för att hon inte skulle se dem. Ändå stannade hon och såg sig misstänksamt omkring. Sniff, sniff, här luktar sånt som inte hör hit och nosade sig rakt fram mot deras gömställe. Strax skulle hon upptäcka dem. Vad gör vi? tänkte Bamse. Lille Skutt blundade och tänkte inte alls. Skalman tog lugnt en plåtburk ur skalet och gjorde hål i den. Utan att hia hia märkte det Rullade han iväg den så att den hamnade bakom henne Sniff, sniff Hon luktade sig till den, böjde sig ner och nosade Åh, oh, underbart, sa hon Minidraken tyckte visst också att det luktade underbart Den sluka hela burken, tuggade så att det krasade i plåten Några plåtbitar spottade den ut Men det mesta slank ner Dum drake Nu förvandlar jag dig till padda Sa häxan Och lyfte trollstaven Minidraken gnällde Men Hia Hia pekade på en stor sten med staven Och läste en trollformel ur sin bok Stenen Lyfte sig Och bakom den såg de ingången Till häxberget Hon och draken gick in Stenen föll ner Berget var återstängt Vad va var det i burken? Undrar Bamse ja, Surströming Det är gott –Och bra till mycket, sa Skalman och fortsatte. –Vi måste ha trollstaven och boken med trollformler. –De ska jag hämta, sa Bamse. Åt Dunderhonung, kastade undan stenen och gick in i berget. –Var försiktig, ropade Skalman efter honom. –Mot trolleri hjälper inte Dunderstyrka. Bamse smög in i heksberget, Först genom en slingrande gång med konstiga målningar på väggarna. Bakom ett valv öppnade sig ett stort rum. Han kravlade på magen. Han kunde ju inte plötsligt stå där och visa sig. Försiktigt kikade han fram. Det puttade. Och fräste överallt Av sådant trolltyg som häxor lagar till Bamse förstod inte ett skvatt vad det var Men han såg något som gjorde honom glad I två sängar Sov häxan och minidraken Och på en kista Låg boken och staven. Det var hur enkelt som helst, sa han när han kom tillbaka med dem till sina vänner. Mm, nu gäller det att hitta en bra trollformel, sa Skalman och öppna boken. Han stod tyst en stund och tittade i den. Hittar du ingen bra? undrar lille Skudd. Det finns inget alls. Sidorna är tomma, sa Skalman. Men Hia, Hia läste i boken, sa Bamse. Ja, just det, sa Skalman. Just det. Hon hade sina glasögon på sig. Det är förstås trolleri glasögon. Utan dem kan man inte se texten. In i ändå och hämta dem också, sa Bamse. Den här gången gick det inte lika lätt. Det var inte svårt att ta glasögonen, för de låg på Hiahias nattduksbord. Och hon och minidraken snarkade så att deras sängar skakade. Men när han smök tillbaka såg han sig inte för ordentligt. Och så, så slog han foten i ett sängben. Han stod stel som en staty och lyssnade. Snarkningarna hördes fortfarande. Sakta vred han huvudet och tittade på hia hia. Han suckade lättad. Hon vaknade inte. Men då brände det till i svansen. Minidraken hade vaknat och började spruta eld Mot eld hjälper det inte vara dunderstark Och han flydde därifrån med minidraken efter sig Om jag inte springer fortare än han blir jag grillad, tänkte Bamse Vännerna såg honom rusa ut ur berget med den eldsprutande draken efter sig Dilles skutt, katten Jansson och husmusen hoppade förskräckta bakom en stor sten Skalman stod lugnt kvar, tog upp en slang ur skalet, vred på den så att vattnet sprutade och släckte elden i minidrakens nos. Rysligt, försmädligt för en drake. Skalman satte på sig glasögonen och slog upp boken. Nu kunde han se trollformlerna. Men det står inte vad de betyder. Jag får försöka den ena efter den andra tills jag hittar den trollat tillbaka-formel. Jag börjar med den här, sa han. Pekade med trollstaven på Lille Skutt och läste Transubstans Nasus Karotta. Det känns konstigt. Darrar i hela mig, sa Lille Skutt. Vad händer med min nos? Nosen blev också morot. Inte riktigt lyckat, sa skalman. Då tar vi nästa formel. Arbor stubbitus karotta. Bamse tittade på lille skutt och undrade. Hur känns det? Ingenting, sa Lille Skutt. Var ser jag konstigt ut? Ingenstans. Vad tror du ska. Bamse hejda sig. Skalman var borta. Där han stod fanns nu istället en stubb. Med skalmans hatt på sig, flämtade Lille Skutt. Tror du att. Ja, sa Bamse. Jag tror att skalman har förvandlats till en stubb. Nu får jag försöka. Han tog på sig glasögonen och tittade på formlerna i boken. Vilken skulle han ta? Det får vara som det är, gnällde lille skutt. Vi bryr oss inte om att trolla. Bli bara värre och värre. Vi kan väl inte låta skalman vara stubbe. Vi måste försöka. Kan man alltid göra, sa Bamse. Under tiden försökte den förargade minidraken få fyr i nosen igen. Först kom det bara rök, sedan några röda gnistor och så riktiga eldslågor. Han klämde i allt vad han orkade. En väldig eldslåga flyg iväg mot Bamse. Bamse hoppade undan och klarade sig. Men elden träffade glasögonen som brann upp. De blev till en liten askhög. Då hördes ett vredens och förtvivlans vrål Hia hia hade vaknat och kom ut precis lagom för att se glasögonen brinna upp Nu kan jag aldrig trolla mer, aldrig, aldrig, aldrig Hon kastades på marken och sparkade och slog i den. Dunderbra, sa Bamse. Inga fler dumma trollerier. Aldrig! Så blev han allvarlig. Sjönk ihop på en sten. Katten Jansson och husmusen tittade förvånat på honom. Bamse nästan snyftade fram. Att jag inte tänkte på det. Aldrig mer trollerier. Då kan mina vänner aldrig trollas riktiga igen. Och skal man få sluta sitt liv som stubbe. En tår ran ner för hans kind. En till. Fler och fler. Bamse grät. Husmusen pep till och pekade. Katten Jansson tittade upp. Nja! Bamse tittade också upp och gnuggade sig i ögonen. Var det sant? Skalman var inte stubbe längre. Han var skalman! Lille Skutt kände på sina öron och klämde försiktigt på nosen. Jag, jag, jag har fått! Jag får tillbaka nos och öron. Jag är en riktig kanin igen, jublar han och hoppar runt som en hoppetoss av glädje. Konstigt, sa Bamse. Ja, inte särskilt konstigt, sa Skalman. Trollkraften satt förstås i glasögonen. När de brann bröts den. Är vargen och och Mikkelina också som vanligt igen, tror du? Frågade Bamse. Eh, säkert, sa Skalman. Han hade rätt. Han brukar ha det. Bamse gick fram till Hia Hia och klappade henne på axeln. Res dig upp. Vi behöver alla en ny omgång av farmors pannkakor efter det här. Följ med så får du också. Vill du verkligen vara vän med mig? stammar Hia Hia. Ja visst, bästa sättet att göra slut på ovänner är att göra dem till sina vänner Sa Bamse Och man kan ju inte vara ovänner om man äter pannkakor tillsammans I alla fall inte om det är farmors pannkakor